Andalusan prilikom posredovanja ovo je lagano pitanja. Napraćivanje prilikom posredovanja pri udaji žena se stara. po tom pitanju I to znači i to ga ima u praksi. I toga imao praksi, ima jedno dugo pitanje potom po tome. e ovaj po, znači ovdje se radi opet o posredovanju. Mi smo malo prije govorili o procesima posredovanja između trgovaca. Oni koji prodaju, oni koji kupi i tako dalje. Ovde govorimo o posredovanju prilikom sklapanja braka. U araškom svijetu je poznato uh među muslimanima, inače možda je bilo i ovdje prije, da su postale određene osobe koje se bave tim, obično su žene bile. Koje su, uh, koje su bile u stvari one koje, koje prosi. Znaju za neke... ovaj. Po, znači zna se žena koja, koja, koja je vršila taj posao. Znači da ona sposobna da zna ubijedi da ode i odradi posao. Znači ona, ona, znači, ona zastupa porodcu koja, koja hoće da ubijedi uh, uh, uh, djevojku, porodcu djevojke da bi se ona udala. Tu je poznat, to je poznao, uh, to I on se postavlja pita da li je dozvoljno takvoj osobi A u ovom slučaju kod nas ovdje što se dešava dolazi turisti, dolazi e, momci ili neko drugi oženjeni, nije bitno, i hoće da se oženi, oženi iz ovog kraja. I traže ko će im neko uputiti na, e, na, na žene e, koje bi oni mogli oženiti. Naravno, da govorimo o šarijaski ispravno braku. E, po, po ovom pitanju, znači, ovdje govorimo o tome znači, da, da čovjek posreduje u tome radi Allaha Želešanu kao dobro odjelo, naravno u tome nema smetnje. Znači, to osnova. Ali kad hoće naplati tu uslugu, po tom pitanju učenjaci imaju poznata tri stava. Prvi stav učenjaka da, da je dozvoljeno. Znači, prvi stav učenjaka Da je, da je dozvoljeno onom koji posredio i spajanju ono koće dođeni, ono djevojke koja se udaje, da je dozvoljeno platiti tu uslugu. Uopšteno. Drugi stav učenjaka, na tom prvom stavu učenjaka su uh, jedan od, od dva stava kod Hanefija, Otvari to je stav poznat po koji, koji je na fetva Hanefijsko mezeba. Drugi stav učenjaka koji kažu da uopšte, da uopšte nije dozvoljeno da ne pravo da naplati posredovanje u, u, u ženitbi, u braku. E, to je stav Hanbelijskog mezeba i e, Hanbelijskog mezeba znači on su poznati po tome, da nije dozvoljena. E, treći stav učenjaka, i na njom ćemo se zadržati, a to je treći stav učenjaka koji pravi razgo. Kaže ovako, kaže, ako osoba koja posreduje, ako osoba koja posreduje e, prilikom spajanja tih, znači ona nije ništa uradila Ništa konkretno nije uradila po pitanju spajanja tih, uh, tih ljudi i hoće to da plata tada nije dozvoljeno. Recimo, došao je neko ko hoće da se ženi pita neko osobu, znači tih neku koja mene dogovarala. Tražim takvu, takvu takvu osobu i on kaže koliko ja ima ta i ta na tom tom mjestu. I onda kaže ja mu dam sad je dajem je ovo na plaću mu maraka za to. Znači po mom stavu nije to dozvoljeno. Nije dozvoljeno to na plat. Zašto kaže što što, što ni ništa uložio, ni ništa u konkretno ni ništa uradio. Drugi slučaj. Kaže, ako dođe neko i traži, kaže, ja bih da soženi iz to, tog kraja, treba mi takva je takva uh, žena osoba uh, i oni s kim razgovara kaže, uh, ja, ću, ja, se mo, ja ću da, da pokušam, da nađem, da se raspitam i nakon toga poznaveći njegovo zahtjeve šta on hoće i kako je njegov stanje uloži truda raspita se, ode, pita ovako onako, sakup informacije nađi drugu stranu i ta druga strana također od, njoj odgovaraju osobine od ovog znači, uloži truda i vremena i, i nađe informacije i u tom slučaju napravi spomeđu njima pod uslovom da naplati kaže u tom slučaju je dozvoljeno ovo se prenosi inače od, od, od Malikijskoj čenjaka i Mrušda da je ovako podijelo i drugi skup, druga skupina čenjaka inače Abdrahman Atram je ovaj stav rekao da je, da je da je spravni bližim da je on dozvoljen da je on dozvoljen znači u ovom slučaju kada znači osoba prilikom spajanja ono ko, ko se oče ženi, ona ko se udaje uloži truda u tome znači truda, misli se i vremena, istraživanja i traganja, informacija znači tada je mu dozvod na plati mimo toga da samo je, da on što, što ima kosmeve informacije, kaže, ima tu i da, da ukaže da tada nije dozvod na plati jel, za najbolje, znači a, po ovom pitanju znači nema neki direktni širijanski tekst da, da, da možemo reći da, da ukazuje na ovaj novaj stav, ovo, ovaj treći stav liže ispravnom. Uh, a sad to što se dešavalo u praksi da neko to uslopotrebljava da uh, to je druga, do, do, do je drugo pitanje druga tematika znači inače inače da otvaramo to to pitanje možemo neko ovako i za za drugom dugom prilikom. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa